Димову відпуску про роботу над стосунками. Під час знайомства М зачарував мене життєрадісністю і відкритістю. Нам було весело разом, і після невдовго цукорково цик... букетного періоду ми зняли спільну квартиру і почали жити-поживати за Великицьку і інші атрибути щасливого побуту. Через рік спокійного і приємного співжиття я стала помічати, що поведінка М змінилась. Він дедалі менше бачився з друзями. Частіше скаржився на роботу, замкнувся в собі, не хотів проводити час разом, багато нарікав на життя і весь вільний час збував за комп'ютерними іграми. Я швидко відчула недобре, почала намагатись відволікати і розважати його, витягувати з дому, купувати його улюблену їжу, робити інші речі, які його колись тішили, та все марно. Він чим раз дуще дратувався через мої спроби його розвеселити, дедалі частіше знаходив приводи прискіпатись до моєї поведінки, щораз частіше зривався. Ми стали постійно сваритись, і я всерйоз почала подумувати, чи не піти від нього, але десь в той час він нарешті звернувся до лікаря. Лікар очікувано діагностував у нього депресію і призначив ліки. Після цього вся ситуація постала переді мною в іншому світлі. Ким я буду, якщо покину свого хворого хлопця? Мені треба опанувати себе і попрацювати над стосунками. Потурбуватись про близьку людину в тимчасовій кризі, думала я. І йшла на компроміси, підлаштовувалась, намагалась не тривожити його своїми бажаннями і потребами. Приховувала почуття і вкладала величезну кількість ресурсів в те, щоб йому нарешті стало краще. Я почувалася нещасною і виснаженою. Якось непомітно моє життя стало обертатись навколо його самопочуття, коливань настрою і симптомів. Над стосунками треба працювати, казали нам. Без труда нема плода, докидали з кожного чайника і праски. На перший погляд, ця ідея прекрасна з усіх боків, адже кожен значимий результат справді потребує певних зусиль. От якби лише в ній не вчувалися легкий присмак наднормової праці, насилля над собою і інші антоніми до слова «задоволення». Логіка підказує, що у стосунках, де є місце для трудового подвигу, вже щось пішло не так. Вони, ймовірно, перестали дарувати радість і почали спричиняти неабиякий дискомфорт. З такої ситуації завжди постає непростий вибір швидко і болісно припинити муки, героїчно їх терпіти чи, власне, спробувати попрацювати і залагодити проблему. Водночас вся наша культура просякнута двома суперечними повідомленнями. Перше. Ніколи не здавайся, йди до кінця і матимеш усе, що хочеш, плюс півцарства вдоважок. Друге, трохи прозаїчніше. Коняка здохла, злізь. Інакше кажучи, якщо процес завершився, не намагайся витиснути з нього останні краплі життя, ти просто даремно витрачиш час і сили. Шукай краще нову коняку або йти пішки. Проблема лише в одному. Ніхто і ніколи не вчив, як відрізнити ще живу коняку від небіжціці. Небіж чи чиці. Тобто хороші, але трохи прив'яльні стосунки від тих, з яких треба втікати, і не гаючи ні миті часу. Промацати пульсу своєї коняки цілком реально, і в цьому допоможуть кілька простих діагностичних запитань, які я подам нижче. Ти спершу розберемось, про що ж йдеться у сполучення робота над стосунками, і чим та робота відрізняється від звичайного співіснування з іншою людиною. Безпечна інвестиція чи кризовий менеджмент. Спершу слід відрізнити знамениту роботу над стосунками від самого процесу стосунків, який, як і будь-яка інша життєва сфера, потребує постійних зусиль та інвестицій. Це діє так. Ми вкладаємо в стосунки власний час, увагу, емоції, кошти, інші ресурси, а отримуємо з цієї скарбнички щедрі дивіденти, радість, задоволення, тепло, почуття захищеності, стабільності. Повага, турбота, готовність йти на компроміс. Уміння підтримувати діалог, увага до потреб партнера і терпімість до його дрібних недосконалостей – усе це не є роботою, але входить до набору необхідних ресурсних вкладень, без яких здорові стосунки неможливі в принципі. Утім, тут важливо не забувати про суттєву деталь. Цю скарбничку неможливо наповнити силами однієї людини. Стосунки – це дорога з двостороннім рухом. Вони стагнують або завершуються, коли одна зі сторін припиняє вливати в них власні ресурси. Коли стосунки розвиваються гармонійно і обидва партнери рівноцінно вкладають у них час і сили, всі ці інвестиції поступово примножуються. У парі міцніше близькість і довіра, і така єдність дарує партнерам щораз більше задоволення. Параметр задоволення тут ключовий. В сучасному світі стосунки потрібні не для виживання чи соціального схвалення, Партнер потрібен нам для того, щоб прикрашати, поліпшувати наше життя, не більше і не менше. Тому мета будь-яких безпечних інвестицій в стосунки – це спільною працею примножити радість, життя в щасті і насолоджуватися результатами власних зусиль. Робота над стосунками, як я розумію, популярна культура – це щось геть інше. Це не інвестиції в те, що вже добре працює, не зусилля з примноження радості. Коли мова заходить про роботу над стосунками, найчастіше йдеться про кризовий менеджмент. Тобто вливання ресурсів у те, що зламалось, з надією полагодити. Проблеми, конфлікти, чи дедалі більше дискомфорту в парі стають такі помітні, аж виникає відчуття, так далі, жити не можна, треба щось робити. І тут на арену виходить та сама установка «ніколи не здавайся». І ми беремося лагодити стосунки за допомогою всього того арсеналу, який нам пропонують подруги, жіночі журнали, інші джерела мудрості. І часто ми робимо це самотужки. Але у момент, коли ми вже готові з головою пірнути у трудомісткий робочий процес, надіючись дати стосункам шанс, важливо зупинитись, поставити собі кілька простих запитань і чесно на них відповісти. Запитання перше – а чи був хлопчик? Банальна і трохи образлива думка, щоби працювати над стосунками, спершу варто переконатись, що вони в тебе справді є. А для цього запитати себе, як довго ми разом? Чи означає слово «разом» для мене і для мого партнера? Чи однаково ми розуміємо суть стосунків? Чи хочемо ми одного одного і того самого? Чи почуваємо одне до одного рівноцінні почуття? Чи готові обоє вкладати в ці стосунки час і сили? Якщо відповіді на ці запитання розмиті і неочевидні, а самі запитання спричиняють незрозумілий внутрішній дискомфорт, варто ступити три кроки назад і вичекати, не віддаючи надміру ресурсів у туманні перспективи. Якщо над чимось і варто працювати в цій ситуації, то це над власним благополуччям: прийнятись власним життям, кар'єрою, інтересами, друзями, а ясність у стосунках рано чи пізно настане. І хай там що, вона не заскочить нас зненацька. Запитання друге. Хто тобі сказав, що над стосунками потрібно працювати? Якщо дві партнери відкрите чи завуальовано транслюють, що вам варто попрацювати над взаєминами, це не просто дзвіночок, це набат, який сигналить, що на тебе хочуть перекласти одноосібну відповідальність за стосунки і викликати почуття провини через якусь неправильну поведінку. За фразою над стосунками треба працювати, так просто нічого не буває. Зазвичай ховається банально, «я такий, як є». І змінюватись я не буду, а тобі треба під мене підлаштовуватись. Або якщо тобі щось не подобається, залагоджуй свої проблеми сама. Підхід – ти потанцюй, я подивлюсь. Рідко сигналізує про готовність будувати серйозні спільні стосунки. Якщо ж ти просто звикла жити з думкою про те, що стосунки – це праця, що любов завжди супроводжується труднощами і стражданнями, що щастя треба заслужити і завоювати, то варто добляче замислитись, звідки у тебе в голові такі установки. І за можливості обговорити це з психологом чи психотерапевтом, адже любов і стосунки це не нагорода за певні труди, а процес взаємодії двох особистостей, який в ідеалі мав би відбутись легко і невимушено і дарувати радість, а не страждання, не гаразд. Усе таки люблять просто так, а не тому, що ти це заслужила. Запитання третє. Заради чого стараємось? Цим запитанням ми спробуємо з'ясувати, чи варта справа заходу і за яку зарплатню ми намірились трудитись. Для цього потрібна абсолютна чесність з собою і аркуш паперу, який ми розкреслимо на дві колонки. В ліву колонку пишемо все позитивно, що партнер проносить наше життя. Важливо, його особистих якостей не враховуємо. Байдуже, що він розумний, красивий чи багатий, важливо – Яку конкретну користь особисто ти дістаєш від цієї людини? Наскільки щедро вона ділиться з собою? Наскільки тобі комфортно від її присутності в твоєму житті? Тут підходить усе. Від зварленого на твій смак вранішньої кави до завезення дітей у садок. Від хорошого сексу до задоволення спілкування. У вправу вписуємо все те, що дратує, бентежить, тривожить, призводить до конфліктів і просто не подобається. Погані звички, непорозуміння, розбіжності – все треба врахувати. А зараз уважно гляньте на перелік. Якщо права колонка вдвічі чи більше, коротше за ліву – політ нормальний. І те, що відбувається в ваших стосунках, ймовірно, можна списати на тимчасову кризу або притирання характерів. Винятком є ситуація, коли у правій колонці опинилося щось із цього. Ліушечка прямо намікає, що треба його виписати з кімнати – і, відповідно, завершити написання цього файлу. Добре, але ми продовжимо. Скоро завершимо, але поки що продовжимо. Винітком є ситуація, коли у правій колонці опинилося щось з цього. Фізичне, психологічне або економічне насильство, нехтуванням твоїми потребами, неважання дослухатись до твоєї думки, принизливе ставлення... Насторожитись варто також, якщо тобі дискомфортно і тривожно у присутності партнера, якщо ти швидко втомлюєшся поруч з ним в одному приміщенні, якщо тебе починає дратувати на його поведінка фізіологія і основні риси, жести, міміка, запах, голос, манера їсти. Хай скільки хорошого ти записала в ліву колонку, будь-що з переліченого вище жирною рискою перекреслює весь перелік і чітко сигналізує – пора. Тут варто працювати не над стосунками, а над тим, щоб достойно з них вийти з найменшими втратами і без марнування сил на те, що вже вмерло або завдає нам прямої шкоди. Запитання четверте. Над чим працюємо? Будь-які стосунки переживають кризи. Співіснування двох дорослих людей – це завжди притирання характерів, компроміси і незбіги. Не конфліктують лише мертві – або дуже байдужі одне до одного люди. Тож просто виникнення в стосунках проблеми, яка дратує, це річ звична. Хороший знак – це коли на різних етапах взаємин доводиться працювати над різними темами. Поганий знак, коли одна проблема супроводжує пару з року в рік і в її усуненні немає позитивної динаміки. Якщо ти працюєш і працюєш, а перебувати в цих стосунках так само важко, то чи не пора звільнитись з такої запитання роботи? Запитання п'яте. Кому доведеться попрацювати? Я навіть вже трошки підзабув, що це за такі запитання. Ой, давайте подивимось. А, це про роботу над стосунками. Які запитання... Треба, так би мовити, задати, щоб зрозуміти, це ну, адекватна робота над стосунками, чи насправді вже 에... треба просто розходитись. Так? Тому що, як то кажуть російською, лошадь здохла, слізь. Запитання п'яте. Кому доведеться попрацювати? Запитання останнє і чи не найважливіше. Нас, жінок, з юності переконують, що клімат у стосунках – це наша відповідальність. Що стосунки, в принципі, цікаві тільки нам, і що ми повинні вкладати в них час і сили. Натомість партнер може лише прихильно приймати результати нашої праці. До речі, я декілька разів протягом того, як ми читали цю книгу, я казав, що Ну, а звідки вона цікаво це бере? Так, що такого в нашому суспільстві нема. Але вчора, коли знімав відос, там згадав про існування таких людей, як МДшники. Ну, і, насправді, під час марафону, під час цього челенджу, коли з вами читали книжки, десь ми також їх згадували. Як-то кажуть, незлим тихим словом. Коротше кажучи, а вони ж так кажуть. Ну, тобто, ось вчора там, був відос, знову ж таки, там, де РЗП була. До речі, тільки що <смісно>, так смішно було, прямо перед тим, як записувати цей файл, читав коментарі під відосом. І хороша новина те, що вчорашній відос, він явно десь хоча б показується в рекомендаціях, тому що Явно залишають люди, які до цього відоса не знали про моє існування і жодного відео на моєму каналі чи на моїх каналах не дивились. І це приємно, звісно, тому що це мета завжди випусків нових. А я там читав якась коментаря, як хтось, хлопець, пише. Капець! А що це за такий, типу, діалект, причепи? Ну, розлученка з причепом. Я думав, тільки це там узькомовні таке кажуть. Це крінж, це капець. Ось так, після такого моменту, нормальні люди ха -ха, перестають дивитись твоє відео. Наскільки крута самооцінка у людини, розумієте? Ось, коротше, повертаюся до своєї думки. МДшники. МДшники так і кажуть, чому розпеха погана? А тому що це вона була а, повністю, коротше, на неї, на її відповідальності були стосунки. А якщо ці стосунки завершились, якщо вона розлучилась, тобто це вона зруйнувала стосунки. Тому що відповідальність за стосунки лише на жінці. Будь-який чоловік тут взагалі не до чого. Він там не брав участі. В цьому розвалі, так би мовити. Тому тут, так би мовити, бачите, це дійсно інша сторона медалі. Є МДшники, які кажуть, що жінки погані, а є ось такі жінки-феміністки, так, які кажуть, що чоловіки погані, суспільство погане, щось не так там, їм дає, щось не так їм розказує. Але якщо робота над стосунками відбувається в односторонньому порядку, якщо лише один з партнерів прагне залагодити кризу, то це вже не робота, це обслуговування. У роздумах про те, як владнати кризу, треба насамперед замислитись. А чи потрібні тобі стосунки, для збереження яких ти мусиш когось обслуговувати? Чи потрібні стосунки, де твого благополуччя не цінують, де ти маєш стратись за двох? Чи повинна ти терпіти дискомфорт, коли друга сторона не зацікавлена в тому, щоб його усунути? Щоб не потрапити в цю пастку, поважливо тверезо оцінити ситуацію. Що робить мій партнер для розв'язання проблеми? Чи готовий він чути мою думку? Чи приймає він мою критику і мої емоції? Чи готовий він говорити, обговорювати, йти на компроміси, змінюватись? Чи готовий вкладати зусилля в те, щоб вам як парі стало краще? Якщо відповіді на всі ці запитання так, то щасливої дороги. Твоя коняка дихає, біє копитом, твої стосунки життєздатні. А ви з партнером маєте всі шанси залагодити проблеми, які виникають дорогою. Якщо ж ти сумніваєшся у відповідях, то пригальмуй. Не роби різких рухів і замість роботи над стосунками піди у відпустку. У відпустку з догляду за собою. І продовження історії про того хлопця, який був у депресії. Попри те, що М приймав таблетки і справно лікувався, його симптоми нікуди не дівались. Минуло два роки, а ситуація лише погіршувалась, жодні мої старання не могли нічого змінити. Одного чудового дня я прикинулась і зрозуміла, єдине, що змінилось за весь цей час – це я сама. За кілька останніх років, що сили, працюючи над стосунками, я якось непомітно втратила себе, власні мрії, інтереси і цілі. Єдине, що мене цікавило весь цей час, це я, як я можу допомогти моєму партнеру і що можу утнути, щоб його нарешті поліпшило йому. Це усвідомлення мене злякало. Я зібралась на силі, заткнула власну совість, яка волала, що я зрадиться і що своїх обіді не кидають, і пішла. Ну, тут нормально, два роки. Я все прекрасно розумію. Ну, давайте просто з, з іншого боку подивимось на таку саму історію. Ви розпочинаєте стосунки з дівчиною, і вона неї два роки депресії. Ви все робите, ви намагаєте. І вона йде депресія. Ви ж розумієте, це не за того, що не знаю, вона там смертельно хвора. От просто депресія. Скільки ви повинні ще дійсно чекати? Я вважаю, що два роки – це навіть забагато. Я дуже боялся, що їм стане гірше, що без моєї турботи, моїх стран, він піде на дно, що його депресія посилиться, чи що він накладе на себе руки, але все обернулося геть інакше. За рік після нашого розриву йому вдалося вилікуватись, отримати високооплачувану роботу, завести нові стосунки народити в них дитину. Ага, так швидко. Ага, цілком вдало. А я повернулася нарешті до власного життя, знову віднайшла орієнтири, взялась за мистецтво, стала більше подорожувати, винайняла і облаштувала окрему красиву квартиру, відчула справжнє задоволення від життя на самоті і завела хороші стосунки, які мене наповнюють. Ні я, ні Ем не виграла від того, що я намагалась врятувати його і наші взаємини. Ми застрягли в токсичній і шкідливій для нас обох динаміці, яка не давала випливти йому і тягнула на дно мене. Далеко не завжди разом це краще. Іноді енергію ліпше витратити на себе для загального блага. Пам'ятка. Про що варто не забувати, коли вирішуєш попрацювати над стосунками? Не потрібно відмовлятися від власних інтересів і потреб заради взаємин. Найгірше, що можна утнути, коли намагаєшся полагодити зламані стосунки, це повністю ігнорувати власні потреби і розчинитись в партнері, його бажаннях і вашому спільному «ми». Звісно, в «ми» і спільності немає нічого поганого, якщо це «ми» не коли двоє розчиняються одне в одному, а коли єднаються дві незалежні особистості. Тільки з відстороненої і незалежної позиції можна зрозуміти, чого тобі насправді хочеться і як цього досягти. Не потрібно в усьому погоджуватись з партнером. Багато жінок навчені, що слово «компроміс» насправді означає «я повинна поступитись, прогнутися і змінитись». І зробити так, щоб партнерові було добре. Але це в корені неправильно. Коли ми поступаємось, прогинаємось, погоджуємось, ми ставимо інтереси партнера вище за власні. Коли ми пригнічуємо себе і з усім погоджуємось, ми радше руйнуємо стосунки, ніж їх вибудовуємо. Хоч би як дивно це звучало. Не треба пригнічувати негативних емоцій. Людські взаємини завжди породжують найрізноманітніші емоції, далеко не всі з них позитивні. Коли ми ковтаємо чи намагаємось зам'яти негативні емоції, не заперечуємо, не конфліктуємо, ми розв'язуємо проблеми, а радше накопичуємо їх і цементуємо. Коли їх назбирається достатньо, ми рано чи пізно зірвемось. А той скандал, здатен буде зруйнувати довіру в парі значно сильніше, ніж вчасно сказане ні, мені це не подобається. Не потрібно уникати конфліктів. Якщо ми успішно впровадили в життя попередні пункти, ми на минучий час від часу опинятимемось в конфліктних ситуаціях. І хоча нас вчили, що конфліктів слід, що сили уникати, все ж конфлікти – це добре. Конфлікти – це той момент, коли ми можемо поміти, що ми різні, показати себе і власні реальні потреби і вибудувати новий шлях стосунків з огляду на нашу відмінність і наші вимоги.